ještě je předposlední, jo. pak za týden už bude poslední, tak se pokusíme to skončit. Hm? No a podle toho, co já si pamatuju, jsme naposled skončili na mý stránce 41 a probírali jsme to, že čtyři pravdy vznešených mají aspekt Pravdy vznešených z hlediska konceptuálního pochopení, což je vždycky, obzvláště v Mahayanově tradici, což je vždycky relativní pravda, a z hlediska realizace, což je z hlediska té nejvyšší pravdy. Když někdo realizuje bezprostředně objekt, Probuzení, ať se ho představuje jakkoliv, no tak tím se stává vlastně z hlediska bulistického učení vznešeným, ária. No a podle toho máme tež čtyři pravdy vznešených z hlediska konceptu a z hlediska realizace, což je z hlediska konvenční pravdy a ty nejvyšší pravdy. Nejvyšší pravda musí být bezprostřední, hm? protože nirována nebo takovost není koncept, ale je vlastně realizace. Ale k té realizaci přeci jenom člověk potřebuje mít jasno, potřebuje mít koncept. No ale ještě nikdo nikdy na základě konceptu k realizace Musí meditovat, protože realizace je samády. Vidění nirvány je samády. Nikdo nemůže vidět nirvánu bez samády. To vidění nirvány je ale nadsvětské samády. Hm? Nadsvětské samády se liší od světského samády tím, že nadsvětské samády meditující nemůže objekt uchopit. Nedá se uchopit, proto je to pravda nejvyšší. To je důležité poznat. To je též vlastně důležité pro všechny náboženství. To rozlišení mezi pravdou konvenční a pravdou nejvyšší je snad vysvětleno právě v buddhismu. No a teď docházíme k druhému rozdělení v textu, který je na základě toho, čemu se říká všeobecné vlastnosti, samánia, lakšana. Hm? Sámánia znamená všeobecný, eh, široký, hm? v širokém smyslu, čili se týče totality, reality, nebo skoro totality reality. Z hlediska buddhismu to je důležité pochopit. To, co je prezentováno jako totalita reality, nestálost všech jevů, neuspokojení z nestálosti, se ovšem není Všeobecná vlastnost všech jevů, protože nirvána je tež jev. A nirvána není přechodná. Takovost též není přechodná. Čili vlastně jediný jev, který je všeobecný, je nejáství. To je třeba pochopit a to je velice důležité pro porozumění buddhismu. Jedině nejáství je všeobecný jev. No ale z hlediska pravdy konvenční i přechodnost všech jevů, nestálost všech jevů je tež vlastně všeobecný jev, který se vztahuje ke všemu, co my smysly můžeme chápat. Šesti smysly můžeme chápat. Nebo šesti smysly můžeme lépe řečeno uchopit. No a pak máme specifické vlastnosti vyšeša Lakšana. V tradiční vysvětlení v buddhismu, které je podobné v severním buddhismu, stejně tak jako v jižním buddhismu, to, co je skutečná specifická vlastnost, to se nedá rozbít. Abhinar koša vysvětluje, nedá se rozbít ani fyzicky, no a nedá se rozbít ani logicky. Tak jako například, že počítek je přijetí objektu jako příjemný, nepříjemný a ani příjemný, ani nepříjemný, to se nedá rozbít. To je fakt, který není závislý na situaci, ale v jakékoli situaci stále existuje. A to je specifická vlastnost počítku. Stejně tak jako specifická vlastnost, vnímání je, že mysl uchopí obraz objektu. Ať vnímáme cokoliv, tak bez uchopení obrazu žádné vnímání nebude. No a to je specifická vlastnost. No a společná vlastnost je právě nestálost. Jakmile něco uchopíme, uchopíme to jedině, v procesu nestálosti. No ale zde máme zvláštní použití tohoto rozdělení mezi všeobecným a specifickým a je důležité hlavně z hlediska vypasany. A zde se tež vztahuje k vypasaní. Ti z vás, kteří studovali vypasanu, ví, že jak v jižní tradici, tak v severní tradici máme vlastně dva základní druhy vypasany. Kalapa vypasana, a Anupada Vipasana. Anupada Vipasana je v cejlonské tradici, v indické tradici se tomu říká vypasana, ale jedná se o to samé. Kalápa vypasana, kalápa znamená trs. Kalápa znamená, že si náš materiál, posledně jsem se zmínil, aby jsme v učení žáků dosáhli stav probuzení Musíme projít třemi základními procesy. První proces je plné poznání objektu moudrosti. Co je objekt moudrosti? To je ten objekt, který vlastně je nad vnímáním jáství nebo přesahuje vnímání jáství. Jako agregáty vnitřní sféry poznání, vnější sféry poznání, elementy poznání, závislé vznikání. Teď mluvíme o čtyřech vznešených pravdách, nebo pravdách vznešených, jak jsem vysvětlil. Všechno toto jsou objekty moudrosti. Člověk, který nemá, Moudrost, tak poznává svět jedině přes já. Já to vidím takhle, mně se to líbí, mně se to nelíbí, tohle to chci, tohle to nechci. No a tím pádem vlastně nemá z hlediska buddhismu žádno, žádné spásné prostředky na to, aby prokoukl Skutečný stav věcí. Pro, prokouknutí skutečného stavu věcí je samozřejmě obsah probuzení. My se nacházíme ve stavu neprobuzení, protože jsme neprokoukli skutečný stav věcí. I když jsme pokročili ve vypasaně, pokročili jsme v praxi a máme bezprostřední. objekt probuzení. No, stále ty zvyky vidět svět přes brýle jáství, ty zvyky pokračují. Ale ty zvyky už ztrácí pomalu sílu. Tím, že ztrácí sílu, člověk žije vlastně v větší pohodě. To znamená, že ty zašpinění mysli sice přichází, ale netrvají dlouhou dobu. Protože mysl je v procesu odpojení od jáství. V tradici žáků, toto odpojení od jáství se děje, minule jsem se zmínil, týrana pariňa. To znamená plné pochopení naší zkušenosti v rámci procesu nestálosti. Všechno, co vnímáme z šesti smysly, jsou jen procesy nestálosti. No a tím, že meditujeme na procesy nestálosti, sedm vypasan, jak je vysvětleno ve Vysudimaga, všechny procesy nestálosti jsou první nestálé, pak jsou neuspokojící, ducha. to, co je neuspokojící, nemůže být já, to, co není já, to nemůže být čisté, čisté v tom smyslu stále. To je v jižním buddhismu, v severním buddhismu je to trochu jinak. To, co je neuspokojivé, to je prázdné, prázdné od já. A to, co je prázdné od já, to nemá já. To, co nemá já, z toho se člověk nibida, to přijde v textu, Nirveda to je vlastně rozčarování. Rozčarování je jak též vysvětleno v našem textu, rozčarování je základ procesu probuzování. Jestliže nejsme rozčarování se stavem nečisté mysli, Buddhismu, nečistá mysl znamená eh, mysl eh, založená na eh, ulpívání, na jáství. No a z rozčarování pak přichází, co? Přichází vyrága. Buddhismus vysvětluje vyrága, že je ta nejvyšší darma. Vyrága znamená, že nemáme rágu. Vy, tady je deprivativní prefix. Není, není rága, není chtíč. To, že jsme rozčarovaní, nemáme chtíč uchopit to, co nám naše smysly prostředkovávají. Uchopit v tom, myslu, že v tom smyslu, že je to moje, patří mně a já se to chci zmocnit. No a z toho, z této vyrága, proč je vyrága ta nejvyšší darma? Protože z vyrága přichází pahána. Pahána znamená niroda. Jáství mizí. Opuštění. Pahána znamená doslova opuštění. My opouštíme, my jsme v procesu opouštění jáství. Ale aby člověk se skutečně dostal do procesu opouštění jáství, musí mít striktně řečeno bezprostřední zkušenost. Opaku jáství, což je nejáství. Buddhismus není nic jiného než filozofie nejáství. A jak jsem vysvětlil, nejáství je jediná darma, která je společná všemu. Tomu, co je nadsvětské, i tomu, co je světské. To je specifika buddhismu, kterou třeba pochopit. Jinak. Ačkoliv studujeme buddhismus, praxe nemůže jít do hloubky. Čili teď máme rozdělení na čtyřech prav na tomto základě, že všeobecných vlastností, které se dají schrnout do skupin, no a specifických vlastností. Anupada vypasaná na rozdíl od kalápa vypasaná je, že v kalápa vypasaná stačí k probuzení, že si naši zkušenost ve světě rozdělíme na pět agregátů, na pět. Sfér vnitřního poznání, vnějšího poznání a tak dále, úplně stačí k tomu, aby člověk proniknul princip nejáztví. Ovšem, z hlediska Abidarmy, a Abidarma tvrdí, že pokud nepoznáme v detailu, vlastně nemůžeme správně vysvětlit buddhismus jako nemůžeme správně vysvětlit zákon závislého vznikání, což buddhismus je. Což je ve všech tradicích obsah toho, co buddha pod stromem probuzení bezprostředně zažije. Samády. No a tedy... Specifické vlastnosti je, že si rozdělíme ty skupiny na jednotlivosti. V foremnosti máme, v každá tradice má jiný přístup. v je tradici 28, darm, který se dají rozdělit jako foremnost, v, v mysli, Máme též podle tradice různé faktory mysli. Ty faktory mysli tvoří obsah mysli, obsah jaké mysli. Obsah mysli, která chytá objekty, samozřejmě. No ať už je to podle tradice každý faktor vědomí, který ať už čistého vědomí nebo nečistého vědomí nebo neutrálního vědomí. Jakýkoliv faktor vědomí třeba v detailu umět najít v mysli a analyzovat. Podle jeho specifických vlastností a podle jeho všeobecných vlastností nestálost. No, z hlediska Abhidharmy, jestliže nepraktikujeme tímto způsobem, no, tak pak ani nemůžeme vysvětlit závislé vznikání, že formace vůle jsou podmínkou ke vzniku Vědomí, jaké formace vůle, jakého vědomí, nejsme schopni vysvětlit. Pokud do detailu neanalyzujeme faktory mysly, která nás z minulého života prenesla do tohoto života a v tomto životě my jsme formulování naše bhavanga, což znamená základní vědomí, doslova Důvod existence, to základní vědomí je důvod naší existence, s tím jsme se narodili, no a s tím zase zemřeme. To je to první vědomí a poslední vědomí. No a to vědomí se může změnit podle těch samskár v minulém životě, který jsme Nahromadili. Hromadění samská, hromadění faktorů vůle je nic jiného než karma. My vytváříme karmu tím, že hromadíme faktory vůle. Kde je hromadíme, No samozřejmě ve vědomí. No a to vědomí nás pak řídí. No, člověk moudrý tím, že medituje, si začíná být vědom toho, že je řízen. No a člověk, který není vědomý, no ten je řízen, ale není si toho vědom. Čili v zoufalství se snaží interpretovat celý svět jenom na základě jeho libosti a nelibosti. jiné mě řídko nezná. No a teď k textu samotnému. Pravda strasti, z hlediska společných vlastností je, Pět agregátů ulpívání. Pět agregátů ulpívání, to je samsára. Protože ulpíváme na existenci, což je pět agregátů, my se nacházíme v samsárickém stavu. No a to je společné. Je společné všem. A pravda strasti z hlediska specifických vlastností, jednotlivých vlastností, znamená analýza. Analýza zde znamená co? Dharma Dhammavičaja v Páli, nebo dharma pravičaja. Analýza dharmy. Podle buddhismu, vlastně, aby dharma koša začíná tím, že vysvětluje dharma pravičaja. Dharma pravičaja antarena násty, kléša, eh šudhá a pája, bez darma praviča, bez analýzy darmy, to je učení žáků, v učení Borisatů je to trochu jiné, v učení žáků bez analýzy darmy neexistuje žádný spásný prostředek k tomu, aby jsme se zbavili nečistot vědomí. To je specifika učení žáků. My se dostáváme k čistotě analýzou, vypasanou. Ovšem, z hlediska učení bodhisatvů, my můžeme tu vypasanu dělat z hlediska pravdy nejvyšší. Proč ne? Protože v milování není ani žádný začátek, ani žádný konec. Proto můžeme začít od konce, aby jsme poznali začátek, nebo můžeme začít od začátku, aby jsme poznali konec. No a tyto dva přístupy se mohou doplnit. A musí se doplnit. Měly by se doplnit. No a to ideální doplnění těchto dvou přístupů nacházíme právě v yogačára tradici na které tež stojí celé tantrické učení. Čili eh, analýza těchto pěti agregátů existence, který nás tvoří a na který ulpíváme, protože je identifikujeme s jástvím, a jáství, třeba vždy zdůrazňovat v indické filozofii, znamená něco, co se nemění. To, co se mění, nemůže být já. To je základ vlastně indické filozofie. V tom to je též částečně i specifika indické filozofie, která je vlastní vlastně všem tradicím indické filozofie, kromě tradice materialistické, která se nikdy neujala. No a teď pravda důvodu strasti, neboli samudaja. A tam mátež aspekt všeobecný a aspekt specifický. No a aspekt všeobecný všichni známe. No to je to je vedena to znamená počítek, který vede ke zrození těl v budoucnosti. Za chvilku se budeme učit. V textu stojí, že Máme tělo, proto máme strast. Každý, kdo má tělo, musí mít strast. Neexistuje někdo, kdo má tělo a nemá strast. Ani Buddha není výjimko. Ale skutečný Buddha není tělo, skutečný Buddha je princip. Ale ten konvenční Buddha, který se narodil, to je netéž strast. To je specifika, tež třeba pochopit, jakékoliv vázání na tělo je strast. To je stejné ve Vedanta, to je stejné v sámkia, to je stejné v budismu, to je stejné v džainismu, jenom vysvětlení je jiné. Vázání na tělo, na to, co před našimi očima stárne Hm? Vázání na to. Vázání neznamená, že si to tělo nevšímáme, že o něj nepečujeme. I Buddha pečuje jeho tělo. Ale že nemáme obsesy, že nevidíme svět skrz tělo. No a teď máme, tedy, proč počitek? To je tež velice důležité. Protože tím, že ulpíváme na počitcích, vytváříme karmu. Ten, jaký je rozdíl mezi námi a arahatem nebo plně probuzeným Buddhou bodysatvou. To je důležité pochopit. Rozdíl je ten, že Arahat Buddha neúlpí, má počitky, ale neulpívá na počitcích. Čili nevytváří karmu. Z hlediska učení bodhisattu může vytvářet karmu, ale jedině pozitivní karmu, protože Buddha je nic jiného než akumulace všech pozitivních karm. Z hlediska arahata, ovšem arahat též dělá dobré činy, to je zkreslený názor, že arahat je, nedělá dobré činy. Arahat dělá tisíce dobrých činů. Ale nevytváří novou karmu. Protože jeho rozčarování se světem došlo té míry, že v něm už není žádná chtíč. To neznamená, že necítí příjemný poč počítek a hledá nepříjemný počítek. Ne, je odpojen od počítku. No a tím odpojení od počitku znamená odpojení od karmy. My jsme vázaní na karmu, protože jsme vázáni na počitky. No a ten, kdo chápe počitek v buddhismu, ten chápe též samsáru. Protože samsára, jak už jsem se vysvětlil, jak už jsem. Je, není nic jiného, než ulpívání na počitcích. No a ulpívání na počitcích vede k, příš, k dalším životům. Bodhisattva, na rozdíl od arahata, se dalších životů Nemá z nich strach. Protože jeho účel je se stát mistrem, ne se zbavit procesu probuzení, ale procesu narození, ale stát se mistrem tohoto procesu. No to je samozřejmě daleko těžší. No a též hůr pochopitelné, proto. Mnozí z nás se snaží, nebo si myslí, že praktikují cestu bodisatu, no ale ne, ne vždycky mají tu správnou motivaci. No a teď... Specifická, to jsme měli ty společné vlastnosti, pravdy, důvodu, strasti. Teď specifické vlastnosti, to je zase analýza, detailní analýza chtíče. A všech ostatních kléša, všech ostatních nečistot vědomí, které vedou k přílivu a odlivu nečistot z vědomí a s tím se stávají příčinou a důvodem příštích pěti agregátů existence. To je samozřejmě, vám mluví k žákům, no, srovnává učení na základě pochopení žáků. A pochopení žáků je nutné, protože pochopení žáků je správné pochopení. Ale správné pochopení ovšem jen intelektuál. To neznamená ještě správné pochopení z, nejvyšší, z hlediska nejvyšší pravdy. Pravda niroda, pravda ustání, ustání strasti, z hlediska všeobecných vlastností je samozřejmě tak, jak to písmo vysvětluje, je konec žízně, konec chtíče. No a konec chtíče je utišení. Nic jiného utišení není. A konec jaké chtíče? Chtíče, která vede k znovu zrození. Samozřejmě to je učení žáků. Pravda utišení z hlediska specifických vlastností je detailní analýza všech 89 druhů nečistot vědomí. To je v severní tradici. Můžete si nalistovat Abhidarma kouša, tam je to vysvětleno. Teď se s tím nebudeme zabývat. Různé druhy zašpinění, deset těch samyho džana se projevují v různých sférách poznání a v různých pravdách. A v různých pravdách též. Odstraňujeme různé druhy zašpinění vědomí. No a dohromady dostaneme 89. No a teď pravda cesty k utišení z hlediska všeobecných vlastností je Samozřejmě osmičlená cesta osob znešených. Hm? Ta cesta sama cesta nemůže být znešená, znešenost patří eh, osobám. A z hlediska specifických vlastností, je zase detailní analýza nadsvětské cesty, lokutara marga, z hlediska lokutara marga, čili nadsvětská cesta, jestliže budeme mít přímou zkušenost objektu vysvobození, z hlediska Abhidharmy, my tuto přímou zkušenost objektu probuzení my získáme v 16 momentech, 16 16 kšanách. V teravádový tradici máme trochu jiné vysvětlení. Přímé poznání objektu probuzení je samozřejmě proces vědomí. Stejně proto, že je to samády, aby jsme změnili jednu formu vědomí i jednu formu samády a šli do jiného, jiné formy vědomí, jiné formy samády, musíme projít jistým mentálním procesem. To je jasně vysvětlený též v terovádě. Z hlediska Severní tradice, vlastně ten proces bezprostředního poznání objektu probuzení, který pro žáky jsou čtyři pravdy vznešených, se děje pro každou pravdu ve čtyřech momentech. První moment je moment přijetí, kšanty. Kšanti, můžeme vysvětlit jako přijetí, můžeme vysvětlit jako tolerance, můžeme vysvětlit různými způsoby endurance, že jsme schopni to, se k tomu otevřít. No a ten Moment kšanty, to je moment Anantarya Marga. To je moment, kdy meditující odreže nečistoty ve vědomí. Pak přichází Vimokša, po Anantarya Marga, přichází vymokša Marga, to znamená cesta Osvobození. A cesta osvobození je co? Cesta osvobození je bezprostřední poznání, že jsme smysly vykořenili dané nečistoty. No a ze začátku v, ve sfére objektů, které jsou diktovány, Pěti smysly, pak ve sféře jemných forem a ve sfére bezforemnosti. Tež moment přijetí, což je odřezání nečistot, a moment poznání odříznutí těch nečistot z mysli. Čili máme poznání v světě daným poznání pěti smyslů a pak máme poznání v takzvané na základě světského samády. Ať už objektami jsou jemné formy nebo bezformnost A toto poznání je vlastně dedukce Meditující chápe, když je to takto ve světě, ve kterém se nacházíme, ve světě, ve kterém vnímání je definováno pěti smysly. Tak to musí být tak i ve světě, kde vnímání je vyšší. V božském světě. Ve všech světech čtyři vznešené pravdy platí. No a tak máme čtyři vznešené pravdy, máme čtyři momenty poznání každé vznešené pravdy. Tak v šestnácti momentech vlastně meditující realizuje čtyři pravdy vznešených. No a Severní tradice je to jiné. V jižní tradici je to též jiné. Jižní tradici. Občas lidé většinou nestudují severní tradici. Tak si myslí v jižní tradici je zdůrazňováno, že poznání objektu osvobození se děje v jednom momentě. No, ale v severní tradici máme poznání na základě vlastností a máme poznání na základě. Nejvyšší pravdy. Poznání na základě vlastnosti je vlastně, dá se říci, druhotné poznání. To prvotní poznání na základě přímé vize, jak už jsme řekli, Daršana, to je též v jednom momentě. Ale v momentě, kdy začneme na to myslet, což je vlastně konvenční pravda, no tak to vysvětlíme. V těchto 16 aspektech, 16 pohybech mysli, která zpracuje vlastně to, co vidí bezprostřední. Přístup je trochu jiný, ale v princip je stejný. Nemůžeme změnit úroveň poznání Okamžitě musíme se na tento proces připravit. No a teď jdeme dál. Teď je to, co už, o čem jsem se už zmínil, že bez pochopení čtyř prav znešených vlastně my zůstáváme vázaní na samsárický stav. Stav neuspokojení. Stav touhy. Stav nenaplnění. A proto, aby se meditující naladil na čtyři pravdy znešených nebo na takovost. Čtyři pravdy znešených je též takovost. Musí jasně pochopit, že veškeré kléšas, Veškeré poskvrnění, vědomí je na základě toho, že máme tělo a píme na ně. To je podobné jako vedanta, podobné jako sámky. Hm? Třeba pochopit, stav mysli, která nelpí na tělo. Mysl, která lpí na tělo, je základ všech strastí. Proto Buda vysvětluje v Bála Pandita suta například, že veškeré strachy, veškeré strasti veškeré deprese, veškeré strachy, veškeré frustrace, nepatří panditům, nepatří osoba moudrým, ale patří bála, patří hlupákům. Proč Patří hlupáku. Kdo je hlupák? No tady čteme, hlupák je ten, který ulpívá na svém těle a vidí v něm jáství. Vidí v něm princip jáství. Vidí v něm něco, co trvá a co může priníst plné uspokojení. No a Kumaraadžího vysvětluje tak, jako veškeré, veškerá vegetace je závisí na zemi. Právě tak všechny bytosti ve všech směrech závisí, mají strast, závisí na strasti, protože ulpívají na těle, protože mají tělo. Tak jsou závislí na strasti. No a aby to meditující viděl, krásné kumaradžíva je samozřejmě básník, všichni vlastně realizované bytosti. Jsou básníci, v Indii se realizovaným asketům říkátež básní kavy, protože mluví v obrazech, bezprostřední znalost nejvyššího se nedá obyčejnými slovy vysvětlit, musí se ilustrovat obrazy. To je stejné ve křesťanství, stejné ve všech jiných náboženstvích. No a to ulpívání na těle, to je stejné jako Jídlo, jedovaté jídlo. Ať už chutná dobré, nebo chutná špatně, ať už nám dává příjemný počítek, nebo nám dává nepříjemný počítek, je to jed. Stejně tak ulpívání na těle, ať už vám dává příjemný počítek, nebo nám dává nepříjemný počítek, vlastně nás vede ke strasti. Upívání na těle, kdy my si představujeme, že to tělo je naše jáství, je naše já. Že nám patří a že my můžeme s ním nakládat podle své vůle. No a jestliže neulpíváme na těle, no tak pak stejně tak, jako když je, nejsou stromy, no tak bouře nemá co převracet, no tak když, i když vyvstanou různé nepříjemné situace, tak se nás nedotknu. No a na základě těla, ulpívání na těle, my pak ulpíváme tež na mysli, která závisí na těle. No a to je komplex. Pokud ulpívání na těle je základ toho komplexu, kterému se říká náma rúpa, který je základ našeho utrpení. Tím, že ulpíváme na těle, ulpíváme na mysli, která je na tělo vázaná. A jelikož ulpíváme na mysli, která je na tělo vázaná, my jsme chycení v tesácích jámy ve věčném kole zrození a smrti. Právě proto, aby jsme to pochopili, buddhismus učí já tam, tam důkazní všechno, co pocitujeme, ať už je to příjemné, ať už je to nepříjemné, ať už je to ani příjemné, ani nepříjemné. Pokud jsme vázaní na tělo, pokud ulpíváme na těle jako na našem jáství, musí to být za každé situace strastné. Že to nevidíme teď, to neznamená, že to strastné není. Protože to ulpívání na těle, ta obsese na těle jako vlastním já, dříve nebo později musí vést ke stavu neuspokojenosti, což je stav strasti. No a co je tedy cesta? No, cesta, kterou nám dává tady text, je cesta odpojování se od těla. Protože pokud je mysl vázaná na tělo, jakožto něco, co jsme my, co nám patří čeho jsme páni, no tak se nevyhneme nikdy negativním, čili akušala, nečistým stavům vědomí, jako jsou strachy, deprese, úzkosti a tak dále. Všechny vlastně patologické stavy vědomí. Buddhismus Tvrdí, že i většina fyzických strastí má své kořeny v, v mentálním. Mentální je základ po. Většinu ne všechny, to budismus nikdy netvrdil a netvrdí, to je jasně vysvětleno v sutrách, ale pro většinu našich fyzických potíží právě koren, jejich koren, je v mysli samotné. A kde se ten kořen nachází? No, to může člověk též pochopit praxí vypasem. Ovšem to trvá. No a teď se dostáváme do vysvětlení tří času. Naše samsárická existence se děje v čase. Teď čas, jestliže studujeme obzvláště učení Bodhisattvu, Mahajánu, Nagarjuna, druhá kapitola, Mula, Pragya. Nagarjuna popírá existenci času. Čas je něco, co je vlastně vytvořenou myslí. Jakou myslí? No myslí právě, která ulpívá. Protože čas, minulý čas je minulý, budoucí čas ještě nepřišel a ten čas, který teď probíhá, ten nemůžeme uchopit mentálně jakýmkoliv způsobem bez reference k minulému a k budoucímu. Vlastně v teraváně máme podobný princip, ovšem vysvětlený jinak. Je princip toho, že jelikož, a to jsme se učili, jelikož objekt mysli, což je forma, vzniká a zaniká na stejné místě, ve stejném momentě, no tak vlastně se též nedá uchopit. To, co chápeme, vlastně je odvozeno. Ale ne přímo zkušenost. No a tím pádem buddhismus jasně vysvětluje, jak už jsem se asi zmínil, a je vysvětlení, že obyčejný, obyčejná osoba není schopná a nikdy schopná nebude se rozčarovat myslí. On se může rozčarovat tělem, protože vidí, že stárne, vidí, že je ztrácí na kráse, ztrácí na síle. Může se rozčarovat od pocitu, protože chápe, že když na těch pocitech tolik ulpívá, že s tím trpí, to může všechno pochopit. Ale od mysli samotné se nikdy nerozčaruje, pokud nebude praktikovat vypasanou. Rozčarování mysli, předpoklad k tomu, je právě vypasanové poznání. Bez vypasanového poznání se od myslí myslí nerozčarujeme. No a to rozčarování myslí je právě základ bezprostřední realizace. No ale, jak už jsem vysvětlil, my se nikdy myslí nerozčarujeme, pokud se nejdříve nerozčarujeme tělem na počitky, které na, na tělo ulpívají, na vnímání, na vůli. Teprve potom se můžeme, když se rozčarujeme vůli, můžeme se rozčarovat myslí samotnou, protože mysl se hýbe díky vůli. Formace vůle je to, co hýbe myslí. Za pomocí prána samozřejmě. Vždycky to jemné hýbe tím hrubší. Jenomže my si toho nejsme vědomí. Protože my nevidíme přímo, jak na základě Těch informací v mozku, hýbeme nervy, hýbeme svaly a tak dále. A jak na základě prány se začne naše mysl hýbat, to my nevidíme normálně. Ale my můžeme poznat to, jak hrubé hýbe jemným, ale. Poznat dohloubky, jak jemné hýbe hrubým, to je věda. To je yoga. Čili text ukazuje jasně, že nirvéna rozčarování je vlastně základ přibližování. Sedm vypasaň. Nestálost, strast nestálosti, prázdnota toho, co je ve strasti nestálosti, jelikož To co je prázdné nám nepatří, proto nejáství. No a protože v tom není nic, co může uspokojit v tom co není já, no tak rozčarování. No a když rozčarování, tak vyrága. Odpojení se. Když odpojení, no tak Opuštění, opuštění lpění. Proces osvobozování je proces opuštění lpění, opuštění ulpívání. Budha, ať už žák Budha nebo bodhisattva Budha je Budha, protože opustil proces ulpívání. Tím pádem pro něho čas se stává něco, co ztrácí skutečnost. No a tím pádem vlastně získáváme nadhled, nadhled na to, jak ty nečistoty, zašpinění vědomí, jak nás stále uvádí do stavu neuspokojení, stavu nenaplnění, stavu strasti. No a Došli jsme k závěru. Vše, co je fabrikováno, co je vytvořeno na základě vůly, která má svůj kořen v jáství, která má svůj kořen v ulpívání na těle, jako na něčem, co je já, co nám patří. No, to. V minulosti vedlo ke stavu neuspokojení, teď vede ke stavu neuspokojení, no a v budoucnosti to tež musí vést ke stavu neuspokojení. A tento stav neuspokojení, to je stav těch kléša. Kléša, Doslova znamená něco, co přispůsobuje problémy. Kliš. Hněte. Tak jako těsto musíme uhníst, aby jsme upekli chleba, no tak musíme uhníst. Ve vědomí ty nečistoty, aby jsme vytvářeli strasti. No a ten, kdo to pochopí, vlastně získává vypasanový nadhled. Nadhled k čemu? Nadhled k tomu, že zákon. Příčiny a důsledku je momentální zákon. Zákon příčiny a důsledku se děje v každém momentu. Relativita a přechodnost všech jevů je absolutně to samé. A relativita, přechodnost všech jevů je zákon příčiny a důvodu. Všechno, co má příčinu, vzniká, ale ve stejném okamžiku zaniká. Čili život a smrt je jeden proces, nedají se od sebe oddělit. No a to by pro dnešek stačilo. Příliš mnoho informací vedou k tělesnému a duševnímu čemu, zácpě či průjmu. No a tak to necháme zase na příští týden a pokusíme se skončit hm, tu kapitolu o čtyřech pravdách vznešených, napak pak už zbývají jenom nadpřirozené schopnosti, které musí mít základ v moudrosti. V buddhistické tradici, ať už jsme se stali mistry světských samády, pokud nemáme bezprostřední hlubokou zkušenost ve vypasaně, nikdo nás nadpřirozené schopnosti učit nebude. Protože Buddha právě na základě nadpřirozených schopností plně proniknul zákon závislého vznikání. No a tak... To by bylo všechno pro dnešek. Tady Homzík nám poreferuje, jestli jsou nějaké otázky. Tak Dante, já tady v, v četu nemám žádnou otázku. Taky někdy by chtěl někdo aktuálně se na něco zeptat. Tak dobrý, tak si to rozmyslíme a zeptáme se třeba příště. Na příště to bude asi už před prázdninama poslední tak to můžeme, pokusíme se to skončit, jestli to se nám nepodaří, tak můžeme to prodloužit trochu a nějak to dát dohromady tak, aby jsme s tím skončili. A tím jsme vlastně skončili s tou nejzávažnější částí textu. To ostatní není méně zajímavé, je to neskutečně zajímavé, protože stejně tak jako Nagarjuna, a Kumara je velký interpretátor Nágar Džuny v Číně. Nágar Džuna též vysvětluje vlastně závislé vznikání, a do toho teď patří čtyři znešené pravdy, na základě konvenční pravdy. Všechno ostatní pak na základě pravdy nejvyšší. Co je pravda nejvyšší? Že nic nemůžeme chytit. To je skutečný stav věcí. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak je, vždycky to tak bude. No a to, co můžeme chytit, a co nám pomůže k tomu, aby jsme chytili to, co je neuchytitelné, no tak to chytíme na základě pravdy konvenční. No a tím pádem vlastně je vysvětleno to, co je důležitý princip buddhismu ve všech tradicích, že dharma je jen vor, který Jehož účel je, aby nás prevez na druhou stranu pryč od strasti světské existence. No a ten, kdo, když se na tu druhou stranu dostane, když bude nosit ten bor dál na hlavě, no tak co dělá? No, dělá nesmysly. Ovšem, Buda k tomu přidává prák, eva a darma. že Darma samotná musí být opuštěna. Ale předtím musíme, aby jsme opustili darmu, musíme opustit nedarmu. To je důležité. A to málo lidí chápe. My můžeme opustit darmu jedině za předpokladu, že jsme schopni opustit nedarmo. Že jsme autentická bytost. No a pro dnešek to stačí, tak dáme jako obvykle předání zásluh a každý bude tam igdě hledat Eta vata cha me sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisiddhya Eta vata cha me sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisiddhya éta vata chamehi mehi sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabasampathi sidiya. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyangta anumoditwa chiramrakantulo ka sasana. Aka satta chabumatta deva naga mahidika punyangta anumoditwa chiramrakantu desana. Aka, satta, chabumatta, deva, naga, mahidika, punyanta, ganumodittwa, je hovor Devo, vasatuka, len, sasasampati hotu, Pito, bhavatuloko, Raja, bhavatudamiko, sadu, sadu, sadu. Tak pro všechno a na brzkou